Частина друга Голвандар. Розділ 10 Консул і ведмідь Джон Фа та інші ватажки Вирішили пливти в Тролезунд Головний порт Лапландії В цьому місці Відьми мали своє консульство, і Джон Фа знав, без їхньої допомоги або принаймні дружнього нейтралітету врятувати дітей неможливо. Він пояснив свою думку Лірі і Фардорові Корому наступного дня, коли Ліра трохи оговталась після морської хвороби. Світило яскраве сонце, ніз корабля розтинав зеленаві хвилі, і вони бігли за кормою у білій піні. На палубі її майже не нудило. Віяв легкий вітерець, море грало й виблискувало. До того ж, Пантелеймон відкрив для себе щастя бути морською чайкою, бурвісником і ковзав по гребенях хвиль, тож Ліра була занадто захоплена його радістю, щоб звертати увагу на прикру хворість сухопутного мешканця. Джон Фа Фардер Корам і ще двоє ватажків усілися на юті під яскравим сонцем і стали радитись. «Фардер Корам знає лапландських відьом», – почав Джон Фа. – «і якщо я не помиляюсь, вони його боржниці». Твоя правда, Джоне, мовив Фардер Корам, – це було сорок років тому. Для відьми дрібниця. Деякі з них живуть у десятки разів більше. Як це сталося, Фардере? – спитав Адам Стефанський, командир бойового загону. Я врятував життя одній відьмі, – пояснив Фардер Корам. Вона впала з неба. За нею гнався величезний червоний птах. Я такого ніколи не бачив. Поранена відьма впала в трясовину, і я підібрав її. Витяг на борт човна, але на лихо застрелив того птаха. Він потонув у болоті, а завбільшки був як бугай і вогнено-червоного кольору. «Гова!» – здивувався хтось. Коли я затягнув відьму в човен, розповідав далі старий, то пережив, Лебонь, найбільше потрясіння в своєму житті. У цієї молодої жінки не було деймона. Це прозвучало так, наче він сказав, у неї не було голови. Сама думка про таке викликала огиду, чоловіків пересмикнуло. Їхні деймони, хто наїжачився, хто здригнувся, хто хрипко каркнув, і люди їх стали заспокоювати. Пантелеймон припав до лірених грудей, їхні серця билися разом. Принаймні, вів далі фардер корам, так мені здалося, вона впала з неба, тож я не мав сумніву, що це відьма. На вигляд, звичайна молода жінка тендітніша за деяких і вродливіша за багатьох, але відсутність Деймона мене ошелешила. Хіба у відьом немає Деймонів? – спитав Майкл Канцона. Мабуть є, але невидимі, – припустив Адам Стефанський. Деймон був поруч, тільки фардер-кором його не бачив. Ні, Адаме. «Ти помиляєшся», – заперечив старий. Деймона не було. Відьми вміють віддалятися від своїх деймонів, перебувати від них на значно дальшій відстані, ніж ми. За потреби можуть відсилати їх далеко за вітром, або в ген за хмари, або вниз на дно океану. Не минуло й години, як деймон цієї відьми прилетів, бо відчув її страх і біль. І я гадаю, хоч вона цього й не підтвердила, що цей великий червоний птах, якого я застрелив, то був також деймон чиєїсь відьми. Господи, коли я про це подумав, у мене все похололо всередині. Якби можна було цього уникнути, я б усе зробив, але що сталося, те сталося. Хоч там як, я врятував їй життя, і вона подарувала мені талісман і сказала, що я можу звертатися до неї по допомогу. І одного разу вона допомогла мені, коли скрелінги поранили мене отруйною стрілою. Потім у нас іще були зустрічі. Я не бачив її багато років, але вона пам'ятає. Ця відьма живе в Тролезунді? Ні, ні, відьми живуть по лісах і тундрах, а не в портах серед чоловіків і жінок. Вони – діти природи, але в цьому порту у них є свій консул, і я передам їй звістку через нього. Лірій хотілося? Побільше дізнатися про відьом, та чоловіки заговорили про пальне і запаси, їй стало нецікаво, і вона пішла розглядати корабель. Тенялась уздовж бортів і познайомилася з бувалим матросом, обстрілявши його насінинами від яблука. Це був огрядний і дуже спокійний чолов'яга. І коли він вилаяв її, а вона у відповідь вилаяла його, вони стали великими друзями. Звали його Джеррі. Він відкрив їй одну просту істину. Виявляється, цікава робота рятує від морської хвороби. І навіть така робота, як миття підлоги, може бути цікавою, якщо робити її по-моряцькому. Це відкриття вельми вразило Ліру, і згодом вона вже й койку застеляла як моряки, і речі свої складала по моряцькому, і замість мити гордо казала драїти. Після двох днів морської подорожі Ліра вирішила, що їй таке життя до вподоби. Вона бігала все судно від машинного відділення до капітанського містка і невдовзі до всіх членів команди зверталася на ім'я. Капітан Рокебі дозволив їй смикнути за ручку гудка й посигналити голландському фрегату, кок терпів її допомогу в приготуванні сливового пудингу, і лише суворий покрик Джона Фа завадив їй вилізти на фок щоглуй і оглянути обрій із воронячого гнізда або ж Марса. Вони весь час пливли на північ, і щодня ставало холодніше. У запасах амуніції знайшли штормівку. Джеррі показав, як її підшити, і дівчинка радо навчилася цього ремесла. Хоча у Джордані... Зневажала його і уникала порад місіс Лонсдейл. Разом вони пошили водонепроникну торбинку на алетіометр, щоб ліра носила його на паску і не промочила, якщо раптом впаде в море. Надійно, закріпивши торбинку та вхопившись за поручні, вона стояла у штормівці під крижаними бризками, що перехлюпувались через борт. Часом їй дошкуляла морська хвороба, надто коли здіймався сильний вітер, і корабель важко пірнав із гребенів сірозелених хвиль. Тоді Пантелеймон намагався її розважити, ковзав по хвилях буревісником. Її захоплювала його безмежна радість, його боротьба з водою та вітром, і вона забувала про нудоту. Часом він перетворювався на рибину. І одного разу навіть приєднався до зграйки дельфінів на їхнє велике здивування і втіху. Ліра тремтіла та сміялась від радості, дивлячись, як її любий пантелеймон, граційний і блискучий, вистрибує з води разом зі стрімкими сірими тілами. Це була втіха, але втіха непроста, бо до неї домішувався біль і страх. А раптом із дельфінами йому сподобається більше, ніж із нею. Її приятель, бувалий матрос, був поруч і, поправляючи полотняну накривку на передньому люку, зупинився, щоб глянути, як стрибав і грався Деймон дівчинки. Його Деймон, Чайка, сидів на кабестані, сховавши голову під крило. Джері розумів почуття ліри. Пригадую, коли я вперше вирушив у море, то був такий молодий, що моя Белісарія тоді ще не мала сталої подоби і любила перетворюватись на дельфіна. Я боявся, що вона так ним і залишиться. На моєму першому судні був один морський вовк, який ніколи не сходив на берег, бо його демон назавжди зробився дельфіном. Чудовий моряк, неймовірний штурман, він мав усі шанси розбагатіти на риболовлі, а проте щасливим не був. Так і прожив, сумуючи, і його поховали в морі. «Але чому деймони мають прибирати сталого вигляду?» – спитала Ліра. «Я хочу, щоб Пантелеймон міг постійно мінятися». І він так само. Еге. Вони завжди набувають якоїсь однієї форми. Так було, і так буде. Це називається Стати дорослим. Прийде час, ти втомишся від змін і захочеш, щоб він не мінявся. Ніколи так буде, буде. Ти захочеш стати дорослою так само, як і всі дівчатка. Зрештою, в сталої форми є свої переваги. Які? Ну, ти знаєш, хто ти є. Візьми стару Белісарію. Вона чайка. І це означає, що я так само трохи чайка. Я не шляхетного роду, не видатний, не надто гарний із себе, але я тертий калач. Скрізь проживу і знайду собі їжу й компанію. Добре, коли знаєш це. ж? Отож, коли твій Деймон прибере сталої подоби, ти знатимеш, хто ти є. А якщо... Деймон прибере такого вигляду, який тобі недовподоби. Що ж, тоді ти будеш вічно невдоволеною людиною. Багато є таких, які мріяли про деймонів-левів, а мають натомість деймонів-пуделів. І поки вони не навчаться приймати себе такими, якими є, це буде для них гіркою докукою марні страждання, та й годі. Одначе Лірі здавалось, що вона ніколи не стане дорослою. Одного ранку в повітрі запахло по-новому, і корабель почав рухатись якось дивно, розгойдуючись із боку набік, замість того, щоб поринати і веренати. Ледве прокинувшись, Ліра вибігла на палубу і стала жадібно вдивлятись у берег. Дивне видовище після безкінечних водних просторів. І хоч пливли вони лише кілька днів, Лірі здавалось, що їхня подорож тривала не один місяць. Вдалені височіла гора із зеленим підніжжем і білою шапкою снігу. Під грою невеличке місто і гавань, Дерев'яні будинки зі стрімкими дахами, шпиль собору, крани в порту і хмари верескливих чайок. Новий запах був запахом риби, змішаним із запахами суходолу, живиці, землі, чогось тваринного та мускусного і ще чогось зимного, чистого й неторканого. Так пахнув сніг. Це був запах Півночі. Навколо корабля гралися тюлені, показували над водою свої клоунські морди, а потім безшумно пірнали вглиб. Вітер здував зі хвиль білу піну, був страхітливо холодним, проникав у кожну шпаринку в ліреній вовчій шубі. Скоро в неї задубіли руки, а обличчя затерпло. Пантелеймон Горностай обвився круг шиї, аби зігріти її, але залишатися довго на палубі було неможливо. Тим паче, що роботи не передбачалось ніякої, хіба що дивитися на тюленів. Тож Ліра спустилася вниз, з'їла на сніданок вівсянку і споглядала берег крізь ілюмінатор. У гавані вода була тиха, і коли вони проминули великий хвилеріз, Ліра стала почуватися на ногах нетвердо, бо хитавиця припинилася. Вона і Пантелеймон пожадливо спостерігали, як судно повільно і громістко підходило до пристані. Минула година, звук двигуна зменшився до тихого, приглушеного деркотіння. Почулись накази і запитання з берега, кинули канати, спустили трапи і відчинили люки. «Ходімо, Ліро!» – сказав фардер корам. – У тебе все спаковано. Лірині речі були спаковані ще відтоді, як вона прокинулась і побачила землю. Залишалось тільки збігати в каюту і взяти сумку. Насамперед вони мали навідатись до консула відьом. Шукали недовго. Містечко скупчилось довкола гавані, а собор і будинок губернатора були єдиними великими будівлями. Консул жив у пофарбованій в зелений колір дерев'яній хатинці з вікнами на море. Фардер корам смикнув шворку дзвоника, по тихій вуличці прокотилося зеленчання. До них вийшов служник, провів у маленьку вітальню, приніс кави. Невдовзі з'явився і сам консул. Це був гладкий чоловік із червоним обличчям у строгому чорному костюмі. Звали його Мартін Ланселіус. Його Деймон мав вигляд малої змійки, такого ж насиченого, смарагдово-зеленого кольору, як і очі в консула. Це було єдиною відьмацькою рисою в усій його подобі. Щоправда, Ліра не була впевнена – який саме вигляд повинен мати відьмак? «Чим можу допомогти?» – фардере кораме? спитав консул. «Маю до вас два прохання, доктора Ланселіусе. По-перше, мені треба терміново вийти на зв'язок з однією леді – відьмою, з якою я познайомився кілька десятиліть тому в болотах. Західної Англії. Звати її Серафіна Пеккала. Доктор Ланселіус занотував щось срібним олівцем. «Як давно ви її бачили?» – поцікавився він. «Років сорок тому. Але, думаю, вона пам'ятає. А друге прохання...» Я говоритиму від імені гептянських родин, які втратили своїх дітей. У нас є підстави вважати, що існує спеціальна організація, яка викрадає дітей, наших і не тільки наших, і везе їх на північ незрозуміло з якою метою. Я хотів би знати, чи доводилось вам або вашим людям щось, «Чути про це?» Доктор Ланцеліус обережно відпив кави. «Цілком можливо, що певна інформація про такого роду діяльність могла б до нас доходити», – сказав він. «Ви розумієте, що стосунки між моїми людьми і північанами винятково сердечні? Мені б не хотілося турбувати їх розголошенням такої інформації». Фардер кором кивнув, наче дуже добре зрозумів, про що йдеться. «Звісно», – мовив він, – «і, гадаю, немає потреби запитувати вас, – «Де я ще можу дістати таку інформацію?» Ось чому я спочатку запитав про леді-відьму. «Тепер кивнув доктор Ланселіус. Схоже, він так само зрозумів усе дуже добре. Ліра спостерігала за цією грою спантеличено, але з повагою». За їхніми словами, щось крилося, і вона збагнула, що консул приймає рішення. «Гаразд», – сказав він. «Певна річ – це правда, і ви розумієте фардере рекорами, що ваше ім'я не є для нас невідомим». Серафіна пеккала. Королева відьомського клану біля озера Енара. Щодо вашого другого запитання, то цілком зрозуміло, що я вам цієї інформації не казав. Саме так. Е, так от, у цьому містечку, Є філія організації під назвою «Геологічна компанія «Північний прогрес», яка вдає, ніби займається пошуками мінералів, але насправді підконтрольна іншій організації – якомусь комітетові офірних волонтерів із Лондона. Саме ця – Організація, як пощастило мені довідатися, привозить сюди дітей. У Тролезунді про це воліють не говорити. Уряд Норвегії офіційної згоди на це не давав. Діти тут довго не залишаються. Їх везуть у глиб країни. Ви знаєте, куди? Ні. Якби знав, сказав би, вам відомо, що відбувається з ними далі. Вперше, за всю розмову, доктор Ланселіус пильно глянув на Ліру. Вона відповіла йому байдужим поглядом. Маленька зелена змійка підвела голову і, мелькаючи язиком, шепнула чоловікові щось на вухо. Консул вів далі. Я чув про якийсь процес мейштатта. Гадаю, цей термін приховує те, що вони насправді роблять. Я чув також слово інтерсекція, але що саме воно означає, сказати не можу. А зараз... «Діти в місті є?» Фардер-кором гладив свого Деймона. Той сторожко сидів у нього на колінах. Ліра помітила. Кішка припинила муркотіти. «Ні, немає. Тиждень тому прибула нова партія «Дітей 12» і позавчора вирушила далі». «Ова! Так недавно». «Що ж це дає нам якусь надію? На чому вони поїхали?» «На санях. І ви не уявляєте, куди саме?» «Дуже приблизно. Це не наша справа.» «Розумію. Ви дуже щиро відповіли на всі мої запитання, сер». «Але дозвольте вам поставити ще одне. Якби ви були на моєму місці, про що б ви запитали в консула відьом?» Уперше за всю розмову доктор Ланселіус усміхнувся. Е, «Я б запитав, де можна найняти броньованого ведмедя?» Серце в Пантелеймона закалатало. Ліра відчула це. «Якщо я правильно розумію, броньовані ведмеді служать комітетові офірних волонтерів», – здивовано мовив Фардер Корам. Е, «Я маю на увазі компанію «Північний прогрес» чи як там її?» «Є принаймні один, який не служить». Ви знайдете його в санному депо на вулиці Ланглокур. Поки що він мешкає там, але з його крутою вдачею і тим жахом, який він викликає в місцевих собак, довго йому не протриматись. Він вигнанець? Схоже на те. Звати його Йорек Бирнісон. Ви поцікавились, що я спитав би на вашому місці, і я відповів. А тепер скажу, що я зробив би на вашому місці. Я доклав би всіх зусиль, щоб найняти броньованого ведмедя, навіть якби це було значно складніше, ніж зараз». Ліра ледве могла всидіти на місці. Але Фардер Корам чудово знав етикет таких зустрічей і взяв із блюдця ще один шматок медового пирога. Поки він його їв, доктор Ланселіус звернувся до Ліри. «Я так розумію, в тебе є алетіометр», Мовив він на її превелике здивування. Бо як можна було про таке здогадатись? Є, відповіла дівчинка. Пантелеймон ущипнув її, і вона додала. Хочете подивитись? Дуже. Ліра сягнула рукою в непромокальну торбинку і простягнула загорнутий в оксамит прилад. Консул розгорнув його і став розглядати з величезною увагою, як науковець, який вивчає старовинний манускрипт. «Розкішний!» – доктор не стримував захвату. «Я бачив один, але цей вишуканіший. А в тебе є книги, щоб читати символи?» «Ні!» – почала Ліра. Тафардер Корам одразу підхопив. «На жаль, в Ліри є алетьометр, але немає змоги його прочитати. Для нас це така ж таємниця, як чорнильні калюжі, що на них ворожать індуси. Найближча книга, як мені відомо, в аббатстві святого Йоганна у Гайдельбергу». Ліра зрозуміла». Мудрий гептянин не хотів, щоб доктор Ланселіус довідався про її здібності. Але вона помітила також те, чого Фардер Корам не зауважив – роздратування зеленої змійки. А ще вона знала, що обманювати – погано. Ну, насправді, я його трохи… «Читаю», – мовила вона, звертаючись і до консула, і до фардера Корама. «Розумниця», – похвалив її доктор Ланселіус, – «а де ти його взяла?» «Його подарував мені магістр Джордан Коледжу в Оксфорді», – відказала Ліра. «Докторе Ланселіусе, а ви знаєте, хто ці прилади зробив?» «Кажуть, їх виготовили у празі», – пояснив консул. Винахідник алетіометра намагався дослідити вплив планет відповідно до законів астрології. Він прагнув створити інструмент, який реагував би на магнітне поле Марса або Венери так само, як компас реагує на магнітне поле Землі. Це йому не вдалося. Але новий прилад чітко реагував на щось, тільки ніхто не знав, на що саме. А звідки взялися символи? О, це почалося ще в XVII столітті. Символи й емблеми побутували тоді скрізь. Будівлі й картини замислювали так, щоб читати їх як книжки. Кожен предмет означав щось інше. З добрим словником символів можна було прочитати саму природу. Тож немає нічого дивного, що тодішні філософи використовували символи свого часу, аби витлумачити якесь таємне знання. Але, розумієш, Останні два століття цими символами ніхто серйозно не користувався. Він простягнув прилад Лірі. «Можу я тебе запитати, як ти читаєш його без книги символів?» «Я намагаюсь викинути з голови все зайве і вдивляюся в нього як у воду». «Очі мають схопити потрібний рівень. Той дає відповідь. Якось так. А можеш показати, як це працює?» Ліра глянула на Фардера-Корама. Їй хотілося відповісти «так», але вона чекала на дозвіл. Старий єгиптянин кивнув. «Що ви хочете спитати?» – уточнила вона. «Які плани у Тартар стосовно Камчатки?» «Це було неважко. Ліра поставила першу стрілку навпроти верблюда. Це була Азія і Тартари. Другу – навпроти рогу достатку. Це малось на увазі Камчатка і Золоті копальні. А третю – Навпроти мурахи, який означав діяльність, тобто наміри й мету. Потім подумки зібрала усі три рівні значень в один жмуток і стала чекати на відповідь. Вона прийшла майже одразу. Довга стрілка затремтіла спершу навпроти дельфіна, потім шолома, далі дитини та якоря, Затанцювала між ними, а тоді перейшла до тигля. Все це відбувалося в складній послідовності, за якою Ліра слідкувала без найменшого збентеження, хоча для двох чоловіків ці рухи були абсолютно незрозумілі. Така послідовність повторилася кілька разів. Ліра підвела голову, кліпнула очима ніби виходячи з Трансу. Вони вдаватимуть, що будуть її захоплювати, а насправді не нападатимуть на неї. Камчатка занадто далеко, і вони розпорошать свої сили. Можеш розповісти, як ти це прочитала? Дельфін – одне з його глибинних значень – гра. Грайливість, – почала дівчинка, – я зрозуміла, що йдеться саме про це значення, бо стрілка зупинялась біля нього кілька разів. Шолом означає війну, а разом це можна прочитати так. Прикидатися, що йдеш на війну, але не йти на неї. Дитина означає, що це пов'язано з великими труднощами, що для них занадто важко її захопити. А якір показує, чому саме важко, бо вони прив'язані до того місця, де вони зараз є. Ось так. Доктор Ланселіус кивнув. «Дивовижно! Я дуже тобі вдячний, я не забуду цього». Потім він якось дивно глянув на Фардера Корома і знову звернувся до Ліри. «Можна попросити тебе про ще один експеримент? У дворі за будинком на стіні висять кілька гілок небесної сосни. На одній із цих гілок літала Серафіна Пеккала. Можеш сказати, на який саме? А як же?» Ліра завжди була рада похизуватися своїм умінням. Їй кортіло подивитися на гілки небесної сосни, бо на них літали відьми, і вона ніколи їх не бачила. Вона вийшла. Консул сказав. «Знаєте, хто ця дівчинка?» «Донька лорда Азріеля», – відповів фардер-корам. «А її мати, місіс Колтер» із комітету офірних волонтерів. А крім цього, старий гіптянин похитав головою. «Ні», – мовив він, – «більше я про неї нічого не знаю. Але це дивне, невинне створіння, і я нікому не дозволю її скривдити. Гадки не маю, як вона навчилась читати цей прилад». Але я вірю їй. А в чому річ, докторе Ланселіусе? Що вам про неї відомо? Відьми вже кілька століть говорять про цю дівчинку, сказав консул. Вони живуть близько до того місця, де завіса поміж світами дуже тонка. Тож іноді їм Чутні одвічні шепоти, голоси тих, хто переходить з одного світу в інший. І вони розповідають про дитину, якій призначено здійснити велику місію. Але сповнить вона цю місію не в цьому світі, а значно далі. Без цієї дитини ми всі загинемо, так кажуть відьми. Однак вона має виконати свою місію, не відаючи, що робить, бо тільки завдяки її незнанню ми зможемо врятуватися. Ви розумієте, про що я?» «Ні», – відповів Фардер Корам, – «не можу сказати, що розумію». Вона має бути вільною в своїх учинках, навіть якщо вони помилкові. Будемо сподіватися, що вона не помилиться, але ми не можемо керувати нею. Я – щаслива людина, я побачив її на схилі свого віку. Але… Чому ви впевнені, що це саме ця дитина, і що ви маєте на увазі, коли кажете про тих, хто переходить з одного світу в інший? Я не годен розуміти вас, докторе Ланселіусе, хоча вірю вам, як чесній людині? Консул не встиг відповісти. Двері відчинились, і увійшла Ліра переможно тримаючи в руці невеличку соснову гілку. «Ось вона!» – вигукнула дівчинка. «Я перевірила всі, і це вона, я певна!» Консул уважно глянув на гілку і кивнув головою. «Правильно!» – сказав він. «Ліро, це неймовірно! Яке щастя, що ти маєш такий прилад! І я бажаю, щоб він тобі добре служив!» Потім узяв гілку і відламав від неї лозинку. Вона літала на ній, захоплено запитала Ліра. Так, літала. Я не можу тобі подарувати цю гілку. Вона мені потрібна, щоб розшукати відьму, але цієї лозинки буде досить. Бережи її. Берегтиму, пообіцяла дівчинка. Дякую. Вона поклала лозинку до алетіометра. Фардер кором торкнувся гілки. на щастя і на його обличчі був такий вираз, якого Ліра ніколи не бачила. Це було майже обожнення. Консул провів їх до дверей, міцно потиснув руку Фардерові Корому, а потім Лірі. Хай вам щастить, побажав доктор Ланселіус. Він зупинився в дверях на пронизливому холоді і дивився їм у слід. Він знав про Тартар ще до того, як я йому сказала. Ліра звернулась до Фардера Корома. Але Діометр мені підказав, але я не зізналась. Це був Тигель. Він... «Перевіряв тебе, дитинко, але ти вчинила правильно. Ти була чемною, бо ж ми не знаємо, що йому відомо. А ще була дуже цінна підказка про ведмедя. Не уявляю, як би ми про нього довідались?» Вони знайшли санне депо, дві бетонні будівлі, на порослому низькими чагарями пустерищі, де серед сірих скель росли бур'яни та виднілись калюжі із замерзлою грязюкою. Суворий чоловік у конторі сказав їм, що з ведмедем вони зможуть поговорити після шостої години по завершенню роботи, але треба поквапитись, бо зазвичай він йде просто в двір за корчмою Ейнарсона де йому наливають. Відтак фардер-кором вирушив із лірою до найкращого торговця в містечку і купив їй справжній зимовий одяг. Вони придбали парку зі шкури північного оленя, бо волоски в хутрі оленя порожнисті, тому добре зберігають тепло. Відлогу з хутром – росомахи – вона не бралася ні кригою, ні інеєм. Купили спідню білизну й унти, а також шовкові рукавички, на які вдягались великі хутряні рукавиці. На й рукавиці пішла шкура з передніх ніг оленя, дуже цупка і міцна, а чоботи були підбиті шкурою лахтака, такою ж міцною, як шкура моржа, тільки легшою. На сам кінець придбали водонепроникний плащ, який закривав її повністю і був зроблений із напівпрозорих кишок тюленя. В такому одязі та ще й із шовковим шарфом і вовняною шапкою під величезним каптуром лірі було аж надто тепло, але попереду їх чекали значно холодніші краї. Джон Фа наглядав за розвантаженням корабля і з великою цікавістю вислухав розповідь про консула Відьом, а ще з більшою про ведмедя. «Треба піти до нього цього ж вечора», – сказав він. «Тобі доводилося розмовляти з цими істотами, Фардере?» «Доводилось. І битися з ними доводилось. Хоч, слава Богу!» Не сам на сам. Треба укласти з ним угоду, Джоне. Він заправить багато, не маю сумніву. Домовитися з ним буде непросто. Але нам конче треба його запопасти. Ще пак. А відьма? Вона королева клану, і вона далеко. Їй передадуть від мене звістку, та доведеться довго чекати на відповідь. Гаразд. А тепер, старий друже, я розкажу тобі про свої успіхи. Джону Віфа кортіло поділитися новиною. На пристані він познайомився із золотошукачем на ім'я Лі Скорсбі. Родом той був із Нової Данії, з країни, що називається Техас. Мав аеростат. І все спорядження до нього. Хотів приєднатися до наукової експедиції, але її скасували через брак коштів ще до того, як вона вийшла з Амстердама. Тож він опинився на мілені. «Уяви собі, що ми зробимо з допомогою цього аеронавта, фардере!» Джон Фа потирав величезні ручиська. «Я вмовив його приєднатися до нас». Схоже, нам пощастило, пощастило б іще більше, якби ми знали, куди йти, зауважив Фардер кором. Втім, ніщо не могло зіпсувати радості Джона Фа це була радість нового походу. Стемніло. Все спорядження і запаси були акуратно розвантажені і стояли на пристані, і фардер корам та Ліра вирушили на пошуки корчми Ейнерсона. Вони знайшли її досить легко. Груба бетонна халупа з червоною неоновою вивіскою, що в годи блимала над дверима, вкриті інеєм вікна, а за вікнами гучні голоси. Розбитий провулок вів крізь металеві ворота і заводив на задній двір, де на мерзлій грязюці стояв перехняблений сарай з односхилим дахом. У тьмяному світлі корчемного віконця громадилося величезне тіло. Чудовисько сиділо на землі і гризло ногу оленя, тримаючи її. Обома лапами ліра розгледіла скривавлену пащу, морду, маленькі злі очі та гору брудного, скуйовдженого, жовтуватого хутра. Тіло огидно чавкало, хрумало і сопіло. Фардер-корам зупинився біля воріт і гукнув «Йорику!» «Бернісоне!» Ведмідь припинив їсти. Схоже, він дивився просто на них, але на морді його не було ніякого виразу. «Йорику, Бернісоне!» – повторив фардер корам. «Я можу поговорити з тобою!» Серце в ліри шалено билося. Від ведмедя вияло холодом, небезпекою, брутальною силою, але силою контрольованою розумом, і не людським розумом ні, бо ж у ведмедів певна річ деймонів не було. Дивна, величезна істота викликала в неї здивування, захват і жаль. Їй було Шкода цього нещасного, самотнього велетня. Ведмідь кинув ногу оленя на землю і на всіх чотирьох пішов до воріт. Потім випростався, став на задні лапи. Десять футів або й більше заввишки немов хотів показати свою силу, нагадати, який жалюгідний захист ці ворота І промовив зі своєї висоти Ну І хто ви? Голос був Такий низький Що здавалося Земля задрижала Війнуло потужним Непереборним смородом Я Фардер Корам Від гептянського народу Що на сході Англії А ця дівчинка – Ліра Белаква. – Чого ви хочете? – Ми хочемо запропонувати тобі роботу, Йорику Бернісоне. – Я маю роботу. Ведмідь знову став на чотири лапи. Дуже важко було визначити хоч якусь інтонацію в його голосі, чи то іронії, чи то люті. Він був надто низький. І — І що ти робиш у санному депо? — спитав фардер-корам. — Лагоджу поламану техніку, залізні вироби, підіймаю важкі речі. — Хіба це робота для панцерборна? — За неї платять. Позаду ведмедя відхилились корчемні двері, і якийсь чоловік, зиркнувши на прибульців, поставив на землю великий череп'яний глечик. «Хто це?» – спитав він. «Незнайомці», – буркнув ведмідь. Корчмар хотів іще щось спитати, але ведмідь рушив до нього, і чоловік поквапився зайти всередину і зачинити двері. Ведмідь просунув кіготь у дужку глечика, Підніс до рота. Ліра відчула гострий запах нерозведеного спирту. Зробивши кілька ковтків, ведмідь поставив глечик на землю і знову взявся за оленячу ногу, схоже, зовсім забувши про фардера Корма і ліру. Втім, за хвилину озвався. «Яку роботу пропонуєте ви?» «Воювати!» – відповів фардер-корам. «Ми йдемо на північ шукати вкрадених дітей. Коли знайдемо їх, нам доведеться битися, щоб їх звільнити, а потім ми відвеземо їх додому». «А що заплатите?» «Я не знаю, що запропонувати тобі, Йорику Бирнісоне. Якщо тебе цікавить золото – то воно в нас є. Не цікавить. А чим тобі платять у санному депо? Я працюю за м'ясо і спирт. Ведмідь замовк кинув обгризену ногу, а тоді знову підніс до рота глечик і став хлептати нерозведений спирт, як воду. «Вибач мені, що запитую Йорику Бернісоне», – сказав фардер корам. «Але ти міг би жити вільним, гордим життям, полювати на моржі тюленів, міг би воювати і здобувати почесні трофеї. Що тримає тебе в тролезунді біля цієї корчми?» Ліру пройняло морозом. Запитання було жорстоке. Воно могло розлютити величезну звірюку, і дівчинка не виходила з дива. Як фардер-кором наважився його поставити? Йорик Бернісон кинув глечик, підійшов до воріт і глянув старому просто в очі. Фардер-кором не здригнувся. «Я знаю». Кого ви шукаєте? Диторізів, проревів ведмідь. Вони поїхали позавчора, поїхали далі на північ з новою партією дітей. Ніхто вам про них не розкаже. Тут у місті воліють їх не помічати, бо вони дають роботу й гроші. Але я не люблю діторізів. Я вам усе розповім. Я сиджу тут і хлещу спирт, бо в мене вкрали броню. А без неї я можу полювати на моржі від тюленів, але не можу воювати. А я ж броньований ведмідь. Війна – це море, в якому я плаваю, і повітря, яким я дихаю». Тутешні люди пригостили мене спиртом, напоїли мене, а коли я заснув, зняли з мене броню. Якби я знав, де вона, я розвалив би усе це місто, аби її повернути. Як хочете, щоб я пішов з вами, то ось вам моя умова». Поверніть мені броню. Зробіть це, і я пристану до вашого гурту і воюватиму у ваших лавах, поки не помру або поки ви не здобудете перемогу. Моя заплата – броня. Якщо вона знову буде в мене, то на спирт. Я більше і не гляну.